Как се пази архитектурното наследство без то да се превръща в жертва на интереси? Добър ден, казвам сега на архитект Мартин Христов. Здравейте, на вас и на вашите слушатели. Той е проектант на а, реставрацията на сгради на архитект Дапков и архитект Несторов, за които стана дума преди малко в разговора с Мария Иванова във връзка с изложбата архитектурното наследство на Варна. Архитект Христов е бил два мандата е заместник председател на Камерата на архитектите в България с ресор практика и архитект с пряк опит от Франция. Покани го за този разговор за разликите между българския и френския модел за опазване на културното наследство и за това какво реално може да се приложи у нас от научното там. Архитект Христов, работил сте по реставрации на ключови сгради във Варна. Какви са най-честите системни проблеми у нас при опазването на архитектурното наследство? А, да, аз съм работил по реставрацията на, на сгради на архитект Дабков, на архитект Несторов и не само, а, като най-честите проблеми при работата с сгради паметници, това са изключително дългите срокове за съгласуване на проектите, тежката система за работа и това много често така води до големи напрежения в възложителите и по време на целият процес. Откъде идва това забавяне? Ами, значи, причините са така комплексни, но а, тук а, бих казал, най-голямото забавяне идва от това, че а, просто няма хора в тези институции. А, при нас проектите се съгласуват на две нива. Първо се съгласува в Минкана, след това се съгласува в Министерството на културата. И тук мога да кажа, че а, всички сгради-паметници с градостройствата, които са около тях, с съседните им сгради, до преднаставяване обекти, които се намират в имотите на сгради-паметници и павилиони. Всичко това в Министерството на културата се съгласува от пет специалиста които физически нямат време да а, обработят цялата тази голяма информация. Отделно от това, в Минкана работят между 10 и 20 специалиста, които освен, че трябва да се проектите, те трябва да извършват изследователска дейност, да проучват градските паметници да създават на режими за тяхното опазване. Тоест на практика а, липса на хора, а, на експерти и това, че е много централизирано а, взимането и на решения и обследването на тези сгради. Правилно ли ви разбирам? Точно така. В България съгласуването се извършва единствено в София, на едно място, а, тъй като и архива е там, и специалистите са там разположени и, и това така, създава една много тежка структура. За, за и логично да ви попитам как е в Франция, защото знаем, това е страната, която а, демонстрира след изгарането на, а, на катедралата Нортърдам в Париж, а, как работи цялата тази система на запазване на културно-историческо наследство и културно-исторически паметници с възстановяване внимание към детайла, но и бързина. Да, бързината наистина е много важна. А, значи, на първ, на първ поглед има много прилики между нашите две системи и там има двустепенно съгласуване, а, което е хубаво нещо. А, отделно там също има лицензи за работа с а, сгради паметници, само, че основната разлика идва в това, че когато се стартира работа по един такъв обект. Първото нещо, което трябва да се направи, това е да се изработи един доклад, който представлява оценка на състоянието на сградата и препоръки за работата по-нататък с нея. В България този доклад, както казах, се изработва в Минкана и се одобрява от Министерство на културата, а, докато във Франция този доклад се поръчва и финансира от възложителя, който е заинтересован да, да има ясни срокове и да се случва в, някакви, в бързо време. Доклада се изработва от лицензиран архитект, който благодарение на лиценза си се занимава изключително с изследването на гради паметници, а след одобрението на доклада, следващата фаза, реално. Може да се изработва от всеки проектант, включително и от екипи, които са от извън страната, тъй като в доклада има много ясни, така, изписани правила, кое трябва да се запази, как трябва да се подходи, кое може да бъде променено и във всеки един момент проектантите могат да слязат в контакт с този лицензиран специалист, който го е изготвил, да се консултират и по този начин работата много ли свързвани. Ами явно има по-високи нива на доверие към тези лицензирани архитекти, които могат да направят това, докато в български условия. Вероятно има страх от, от корумпиране на тези а, експерти, които могат да се подведат по, как да кажа, частния интерес на един инвеститор, който няма да иска да вложи най-скъпите материали или пък най-старите материали, познати от историята, ще Някакви нови, инновативни материали, които бързичко да му решат проблема с възстановяването на сградата. Дали това може да обясни забавенията? Не толкова. Значи, тези лицензирани специалисти във Франция, те, тъй като лицензия е най-важният капитал, който имат, <сък> и те работят в посока да го запазят и дават предписания, които са в полза на запазването на паметника, доброто отношение към него. И ако направят така крачка страни и дадат а, не много коректни предписания, те ще загубят лиценза. Uh -huh. И те в тази връзка така, много сериозно го пазят и отделно имат и контролиращ орган на тях, който се занимава с... А, на това, което са дали. Тоест, този кодекс на професионалната чест на архитекта изключва а, подобен вид а, за бешки, нали, спрямо а, удовлетворяване на частния интерес и това пази обществения интерес. Възможно ли е според вас архитект Христов, този подход да бъде приложен у нас без а, законодателна революция? И ако да, откъде да започне промяната? Той е възможен да бъде адаптиран по някакъв начин. Не казвам, че трябва да се вземе точно и да се премести в България, тъй като ние имаме система, която от години работи. Но, както се вижда, ето в България имаме около 400 000 сгради, които са в списъка с културните ценности, от които едва 300 имат създадени режими. Uh, отделно около 70% даже нямат и предварителни uh, класове, предварителни оценки за тяхната категория, дали са от местно или национално значение. Uh, и тук uh, наистина Закон за културното наследство има така нужда от една много сериозна реформа. Uh, но, както знаете, много често министъра на културата е личност, която е свързана с другите изкуства и много често архитектурата остава на заден план, така че е добре да се обърне внимание а, при следващите правителства. А, че подобна реформа наистина ще спаси останалите все още ценни сгради. Точно така и може би да завършим с този а, елемент от описанието на а, процедурите във Франция, които гарантират бързина и качество при запазване на културно-историческото наследство. Модел в който е ясно кой носи отговорност и кой контролира процеса. Може би това е основното? Точно така, а, проверката във Франция се извършва от едно лице, което е ясно, докато в България е колективен орган, има съвети към Нинкана и към министъра. Това лице е позиционирано в региона, то е местно, така че винаги може да се слезе в контакт с него, дава много ясни указания и препоръки как да се действа и съответно много бързо се. Случват а, съгласуванията. А, в България от години се говори, че тази централизирана система трябва да се децентрализира, да се създадат регионални а, центрове по места, но все още закона ми е дал на тях ясна структура и ясни. А, Отговорност. Да правя, да. отговорност. А всъщност, ако няма такива, тогава се отваря унази врата, за която говорихме, вратата, а, която се затваря пред обществения интерес в името на частния. Наистина има какво да се научи. Благодаря на архитект Мартин Христов, който се завръща от специализация в Франция и а, запознаване с начина, по който там се пази културно-историческото наследство, разговор за архитектурата като общ Договор между памета, професионалната етика и ясните правила за модели, които работят в полза на културно-историческото наследство и за въпроса дали сме готови да ги приложим и тук.